السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبركة لنبينا محمد وعلى آله وأسحاله أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا لمن يربي العالمين سواء الله بربادة صلى الله سبحانه وتعالى reka okay, je salavat i salam na njegovu aposanika Mohameda Mustafa sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam na njegovu časnu i sve ashaven. Kao što smo sinoć rekli, večera su za Allahu subhanahu wa ta'la dozvolu govorimo o jednoj uveliko proširenoj pojavi među svim muslimanima raznih uzrasta među muškarcima i ženama mladima i starima. Jedni ovu bolest i kako primjećuju i traže lijeka za nju. Drugi je uopće ne primjećuju, doći treći primjećuju i priznaju da su oboljeli od te bolesti, međutim sebi traže opravdanja za nju. Dakle, govorimo večeras nekoliko riječi o posustajanju u ljubomornom pridržavanju za Allahov vjeru i radu za Allahov vjeru. Govorimo dakle o posustajanju, o pridržavanju za Allahu subhanahu wa ta ta'ala vjeru i radu za Allahu subhanahu wa ta ta'ala vjeru i pravda pravdanjima onih kojima se to dešava. Pravdanjima dakle onih kojima se to dešava. Posustaju, ostavljaju određene segmente vjere, ostavljaju i tekako rad za Allahu vjeru i kažu da su tako trebali od početka postupat, bilo bi bolje. Da su kao što su danas, Pa su tako i bili od početka, bilo bi bolje za njih. Pa se pravdaju mnogočime. Dakle, nećemo govoriti o onima koji privremeno zastaju da bi prikupili kod sebe više snage i da bi krenuli bolje prema Allahu Suh. Ali njegovom zadovoljstvu ne. Dakle, govorimo o onima koji zastaju i vraćaju se nazad. Vraćaju se nazad. Ne vraćaju se, dakle, ka onom pridržavaju on za Allaha subhanahu wa ta taala vjeru kojomsu već se nadvraćaju dakle, od toga nazad i na popravljenu više svoje stanje. Kao što kaže ibn Ka'im Ibrahim Allahu o onima koji zastanu da bi prikupili snage da bi prikupili znanje i dalje kreuni jeli spremniji i bolje ka Allahu subhanahu wa ta taala on kaže tajniho zastoju stvari se i ne smatra zastojem. Dok se pripremaju, obučavaju, to je đako dakle, također, to je također putovanje. Dakle, govorimo o njima koji zastaju, posustaju Allahov vjeri i dakle ne popravljaju se više u tome. Pa oni dakle, koji zastaju i odstupaju od mnogih dobrih dijela, mnogih sedmenata vjere, nekadašnjeg čvrstog pridržavanja za Allahov vjeru i također rada za Allahov vjeru, pravdaju se mnogočine. Pa najčešće pravdanja su sljedeće. Onaj ko bude proučavao život takvih, proučavao da bi uzeo povuku na primjeru drugih, a ne na sebi. Zasigurno onaj koji bude proučavao takve slučajeve može uočiti mnogo, mnogo više tih jeli, pravdanja kojima se oni jeli pravdaju od onoga što ćemo već razpomenuti. Pa dakle, jedno od tih pravdanja jeste zalazak u godine. Često možemo čuti od takvih, stavi se, ja sam svoje odradio, sada je vrijeme za druge, ima neko drugi neka radi, Ne mora se volim, ni pridržavati onoliko koliko se pridržavalo u godinama mladosti i slično. Možemo čuti dakle, slične riječi. Ovakvi zaboravljaju da praktikovanje Allahov i subhanovatala vjere nije određeno godinama. Rad za Allahov i subhanovatala vjeru nije određen godinama. Imaš toliko i toliko godina, završio si ideš u penziju, što se tiče rada za Allahov vjeru, ne. Čovjek praktikuje Allahu subhanahu wa ta'la vjeru i radi za njim, jer praktikovati vjeru i raditi za Allahu vjeru to je usko vezano, neodvojivo jedno od drugoga. Jel' i tako, dobro nam je poznata sura El Asr u kojoj Allah subhanahu wa ta'la spominje četiri razloga koja ukoliko se budu našla pri nama, sutra ćemo se spasti sigurno i propasti. Ne bude li jednog od toga četoroga vojace zaner završuje tek sutra. Velasr inal insana la fi khusr amenu, salihad, haq, Tako mi vremena uistinu svi ljudi su na gubitku, svi su ljudi osuđeni na propast sutra na sudnjem danu, izuze onih koji budu vjerovali i činim dobra djela tim dobrim djelima dokazivali svoj iman i preporučivali istinu, pozivali druge istini i preporučivali jedni drugima strpljenjem. <gled> dakle, imati ima praktikovati vjeru i raditi za Allahov vjeru je usko vezano, neodvojivo. I mi to vidimo, svjedoci smo da ona onaj koji ostaje rad za Allahov vjeru, shodno svojim mogućnostima, u mogućnostima je, koliko toliko da radi, međutim, ne, ne radi. Vidimo da dakle, i da posustaje u vjeru. Jedno je usko vezanu sa drugim. Pa dakle, praktikovati vjeru i raditi za Allahov vjeru nije određena godinama. Kada dostigneš određenu jeli, granicu u svome životu da prestaješ, ne moraš se pridržavati toliko vjere, ne moraš raditi za Allahov vjeru. Ne. Allah subhanahu wa ta'ala onome koji se najbolje pridržava u Allahov subhanahu wa ta'ala vjeri, koji je najviše ustrajavao u njoj i najviše radio za Allahov vjeru. Mohamed alihi salatu sam što mi je rekao? Rekao je I obožavaj svoga gospodara sve dok, ti ne dođe jakin, sve dok ti ne dođe smrt, sve dok ti ne dođe objeđenje, kako objeđenje, sve dok ne budeš objeđen da vidiš meleka smrti. Do tada moraš obožavati svoga gospodara sve dok ne budeš objeđen da je melek smrti pred tobom. Sve jedan od nas pred svoju smrt kada bude proživljavao zadnje trenutke svoga života vidjet meleka smrti. I do tog trenutka čovjek ne smije ostaviti praktikovanje vjere i rad za Allah subhanahu wa ta'la. Pa osvrćući se na ovaj kuranski ajat Hasan al-Basri rahimahullahu ta'la kaže Allah subhanahu wa ta'la kada je riječ o činjenju dobrih dijela nije odredio čovjeku drugog kraja osim njegove smrti. Nije odredio čovjeku kada da prestani, Osim dakle kod svoje smrti. Kada čovjek presali tada dakle i prestaju, prestaju njegova djela. Bilježi se u dva sahihav daješa radijallahu te lanha odmah na početku Buharije što se tiče Buharijanog sahihav. Nama dobro poznan slučaj. Kada su počeli počeci objave Allahom poslaniku alihissalacom, dakle kada je počela objava, jeli snovi i slično, prepao se Allahom poslaniku alihissalacu, tu sam paga Hatiđa radijallahu anha uzela za ruku i odvela vareki Ibn Naufelu koji je bio, zašao u pozne godine ostario, bio starac Pa kada ga je saslušao, kada je saslušao Allahov poslanika, Ali Hissalocan kaže to je namus onaj koji je dolazio, Jibril, onaj koji je dolazio i prethodnim poslanicima. U istinu, ako zaživim, ako doživim da postaneš poslanik, zasigurno ću te pomoći. Je rekao, ja sam svoj odradio i gdje što je sa se i slično, ne. Ako doživim da postaneš poslanik, zasigurno ću te ja pomoći. Makar dakle i bio starac. Također se bilježi da je Ebu Talha Lansari radijallahu talan učio Allahov knjigu pa je došao do ajta u suri Taube, in, in, Infiru, Hifafen, Avtiqala. Izlazite u boj, makar bili mladi ili stari, makar bili mladi ili stari, pa kaže sinovima, uprijmite me, ja treba da idem u boj. Pa kaže, Allah ti se smiloval, kažu mu sinovi. Borio se sa Allahom i basanikom, ali sam sa Ebu Bekram, sa Omerom, sada mi idemo, ostaje, kaže, ne, ne, Allah to traži od mene. Pa je izašao u tu narodnu bitku koja je bila bitka na moru i praselio je, pa su tragali gdje da ga ukopaju. Nisu mogli da pronađu ostrvo, komad zemlje gdje će ga ukopati, do sedam dana. Kroz sedam dana su našli mjesto gdje će ga ukopati, a njegovo tijelo se uobjede nije nimalo promijenula. Viđali su imama Ahmeda kako ide iz jedne halke u drugu. Bilo da je druge podučavao hadisu ili on od drugih učio hadis. Stalno iz jedne halke u drugu halku i putuje iz grada u grad, iz mjesta u mjesto pa to dokle više. Dokle više imam. Imam Ahmed Ibn Hanber. Koji je znao koliko miliona hadisa, kada je zatraženo od njega da napiše musned, musned. Nikad se ne spomen, ne kaže musned, a da se ne kaže musned imama Ahmeda. Tako, uvijek se kaže musned imama Ahmeda. Poznat je po tome. Napisao je iz svoje glave 40.000 hadisa. Milion hadisa je znao na pamet. Poslala ga majka da skuplja hadise, a bio je jetim. Poslala ga kao jetima, a vratio se kao milioner. Milion hadisa je zapamtio. Poslova majka, nije imao babu, dakle imao je samo majku i majka mu je dala, ono kako se zove, torbicu, pletenu i nekoliko, jeli, hljepčića, desetak hljepčica, nije bilo kartice, jeli, master, viza i ostalo, već dakle to je bilo njegova poputnina. Pa je odlazio, Allah mu se smilovao i sjedio, bilo ga stit, nije imao na čemu da piše, pa je sjedio pod prozorom i uzimao bi kost, veliku kost i na njoj pisao, I dok bi došao do kraja zapamtio bi, šeh dok je sjedio pored prozora sa ostalim učenitima, on je spolja, polja slušao, pa dok bi došao do kraja kosti zapamtio bi hadis pa bi brisao. I ponovo tako. Pa je rekao nema odmora sve dok ne uđeš jednom nogomu dženet. Kada su mu rekli dokad više, kaže ne. sve dok ne uđemo jednom nogomu dženet nema, nema odmora. Jedan od pobožnjaka je upitan kako da čovjek postane jedan od Allahovih odebranih robova, ustranjih Allahovih robova, pa je rekao tako što će se ostaviti rahatluka i svu svoju snagu usmiriti na pokornost Allahu. I nama je dobro poznato da većina, većina, ako ne i svi vjerovijesnici, većina njih, ne baš svi, dolazili su upravo kao vjerovjesnici u godinama o kojima se mi vraćamo nazad, u 40. godina. Mi kažemo dovoljno, mi smo svoje odradili, sad da malo odmaramo, oni su upravo dolazili tim godinama četrdesetim, nakon toga su jeli sve do svoje smrti, praktikovali i radili za Allahu vjeru. Zatim, pravdanje koji možemo čuti, potraga za obskrbom. Potraga za obskrbom. Pojedini dati dakle od muslimana pravdaju se da za vrijeme svoga ljubom pridržavanja za Allahu vjeru i revnog rada za Allahu vjeru nisu sebi ništa ostvarili od unjavog. Nisu nikakvu svijetlu budućnost ostavili svojoj djeci. Pa dakle, ovo što je preostalo vremena od njihova života hoće da se posvijete radu jeli, za Dunjavnog, da nešto obezbijede, obezbijede svojoj djeci. Zaboravljamo da je svima nama obskrba obezbijedjena. Obskrba je zagarantovana svima nama. I, i ako kreniš u potragu za Dunjavnogom, u potragu za obskrbom, to ne znači da trebaš ostaviti u potpunosti rad za Allahu vjeru. Naprotiv, ti bi vaši obskrblivan zbog svoje vjere, zbog svoga rada za Allahov vjeru. I ashabi prije nas nisu sjedeli u mešćidima i samo čekali kad će doći bilo Allah proći je zan i da kladniju. Ne, i oni su bili na pijaci, oni su bili po njivama i sl. Zašto? Jest propis da se i kamet uči malo kasnije, da se odgodi, da mogu da dođu i sl ali ni ih niti trgovina niti bilo kakav drugi posao nije odvraćao kako kaže Allah subhanahu wa taala rijalun la tulhiihim bay'un rijalun la tulhiihim tijaratu wala bay'un 'an zikrillah wa iqami s-salawati wa i to su bili ljudi to su bile ljudine koje je trgovina poprodaja nije odvraćala od sikra Allaha spomena o obavljanja namaza i izdavanja zakata Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je rekao deista mnie ruhul kudus Dakle, Melek Džibril, dostavlju, udahnu mene da nijedan čovjek neće umrijeti sve dok u potpunosti ne pojede svoju nafaku. Svedoku dok u potpunosti ne potroši svoju nafaku. Pa kaže, zato se bojte Allaha i na lijep način tragajte za svojom obskrbom, za svojom nafakom. Neka vas ponekada spori dolazak na nafake. Ponekada Allah subhanu tila stavi čovjeka na iskušenje, na imaštinu. Pa kaže Allaho poslanika sa sallam, neka vas poli dolazak obskrbe, ne podstaknij je tražite griješenjem, je tražite grijehom. Bitno je da dođete, kako? To nije bitno. Bitno je da dođeš do, do djunjavka, ali kako? To nije bitno. Ne smije tako vjelik da razmišlja. Kaže, to isto ono što je kod Allaho subhanahu teala ne postiže se osim sa pokornosti, sa pokornosti. Malik, Rahimehullah tzala ima, Malik rekao je onoliko koliko žališ za Dunjavlukom i koliko se vežeš za Dunjavluk, toliko tvoje brige za Ahiretom izlazi iz tvoga srca. I onoliko koliko žališ i žudiš za Ahiretom, toliko tvoje brige za Dunjavlukom izlazi iz tvoga srca. Koliko žališ za Dunjavlukom, toliko brige za Ahiretom odlazi od tebe i koliko žališ za Ahiretom, toliko brige za Dunjavlukom odlazi od tebe. Pojedini kažu da im je prošao voz, da su okasnuli. Došlo nove metode, mnogo šta novo, ne snalaze se niti nalaze u ovom vremenu. Onaj vijednik koji razmišlja o Surijel nikada neće reći ove riječe. Onaj koji zna da rad za Allahovo vjeru jedan je od uslova njegovog spasa sutra na Ahiretu. Zasigurno bi razmišljao svakog trenaka, god je u mogućnosti da učini neko dobro djelo, da pomogne nekome da proširi Allahu subhanahu wa ta'la vjeru, dostavi kome god može. Ona Onaj, dakle, koji je svjestan sura al-Asr neće nikada reći prošlo je moje vrijeme, neka radi neko, neka radi neko drugi. Kaže Malik ibn Binao rahimahullahu ta'la doista grudi vjernika kipte vriju od dobrih dijela. Vjernik koji je svjestan i koji razmišlja o ahiretu, razmišlja da sutra možda mu jedno dobro dijelo zafali, možda bude na vagi podjednako dobrih ili loših dijela, ili možda bude više loših dijela. Onaj koji razmišlja o tome, razmišlja kako na dunjanku da iskoristi svaki trenutak u činjenju dobra. Pa kaže doista grudi vjernika kipte vri od dobrih dijela, a isto tako grudi razvratnika licemjera kipte vri od loših dijela. Pa dobro gledajte što je u vašim prsima. Dobro godite računa što je u vašim prsima jer Allah wa poznaje ono što se nalazi u nama samima zatim kažu prepuštanje terena drugima neki se pravdaju time pa puštaju, neka rade mlaći neka rade drugi kao da je subhanallah teren, mjesto polje rada za Allahov vjeru tako usko kao da je tolika gužba u radu za Allahov vjeru pa treba neko da se izmakli da bi drugi radio kao da je dakle, on postao grana koju treba slomiti da bi drugi zašao subhanallah sigurno da je u pitanju Dunjaluk, ne bi se izmaknuo. Jel' tako? Da bi se izmaknuo drugom. Da je u pitanju Dunjaluk, da napravi mjesta drugome, da prepusti Dunjaluk drugome, sigurno ne bi tako postupio. Međutim, kada je u pitanju vjera i rad za loho vjeru, ima neko drugi, neka radi neko, neko drugi. A složit ćemo se da, što god se više nas natječe za nešto određeno iz Dunjaluka, taj Dunjaluk postaje sve manji i manji. tako? A ako se natječemo za nešto od tunjaluka, pa koliko svi dođemo do tog dijela, svakom će pripasti manji dio. Sto godina nas više sve dakle biće tih manjih dijelova, dočim takva dakle, hiruk nikad nije tjesan, nikad neće postati tjesan primit će, dakle, svakog ono koji radi za Allaha subhanahu wa ta'la i zemlom Bogu. I Allah subhanahu wa ta'la zbog toga nas i postiće u mnogim kur'anskim ajetima o fi dalike falje tenafis ili mutenafisuna, ka se zato natječu koji hoće da se natječu osariu i na magfirati me rabbi kova jennetin ardu hassanawat ul ardu idet lil mutaqin i požurite kao prosto svoga gospodara i ka jennetu koji je prostran koliko su prostran nebesa i zemlje i slični kur'anski ajati. I vidjet ćemo Najbolje ljude nakon vjerovjesnika i poslanika iz generacije iz ummeta Muhameda alihi salam najbolji ljudi su Ebu Bekr, Omer, Osman pa nadalje. Nađizemo njihovim biografijama koliko su koliko su se nalazivali oni. A bili su najbolji ljudi i ummet je sjećan da su da dakle, najbolji čovjek u ummetu Mohameda alihi salam Abu Bekr, pa Omer, pa Osman, pa Ali i pa Dali. A naći ćemo, dakle, brojne događaje gdje se spominje kako je Omer radi Allah talom pokušavao na svaki mogući način da pretekne Ebu Vekre. Je li tako? Pa Allah u poslanika Ali Hissalud sam postiče na udjeljivanje, dolazi Omer sa pola svoga imetka, kaže, ako ga danas ne preteknem nikad, za njega dolazi Ebu Vekre. Ebu Vekre, šta si donio, kaže sve? Donio sam cijeli svoj imetak. Šta si ostavio kod kće, kaže Allah i njegovog poslanika. Pa vam je dobro poznan slučaj da je praksa Ebu Bekra radijallahu talanha bila radijallahu talanha bila da poslije sabah namaza nakon što bi klanjao za Allahim poslanikom sabah namaz, odlazio je iz meščida odlazio je do nekim ulicicama do jedne kućice koja pa je o mera interesovalo gdje to on ide poslije sabaha tako rano mračak, do, koje, do koga ide do čije kućice Pa je jedan put otišao za njim da vidi. Nakon što je izašao je u bekriste s te kućice, obavio što je bilo potrebno, ušao je mer. Kako spomnje Ibnu Kajmu u svom djelu dijelu Ravdatu Mahibin, bašće zaljubljenih, ja. Mađutim nezaljubljenih ovih na tunjavu, već od njih koji su zaljubljeni, jer je vallaha subhanahu tila njegovog poslanika pa življe sa dobrim dijelom. Pa ušao je tamo i zatekao ženu sa mnogo djece, slijepu, Pa kaže ko si ti, ko je ovaj čovjek što dolazi? Kaže ne znam, ne vidim. Ali kaže pospremi nam kuću i pripremi nam hranu za cijeli dan. Ebu Bekr. Kad je Ebu Bekr postao halifa, kaže Omer, saci Ako sada ga ne preteknem nikad, ne imao više vremena za starice i za budovice. Ako ga sad ne preteknem, neću nikada. Pa je odma prvi prvo jutro Ebu Bekrovog sabah namaza Omer izletio. Do kuće je kad tamo zatekao sve, zategnuto i hrana stoji. Ko je sad dolazio? Kaže, isti onaj, samo prije sabaha. <laughs> <laughs> ali to su bili najbolji ljudi. Ljudi koji kojima je, obr... je zagarantovan ženet još na Dunjanu, ali nisu prestali se takmičiti. Nisu prestali se natjecati. Nisu prepuštali, kada je riječ o ibadetu vjeri, radu za Allahovu vjeru nisu prepuštali teren nikome drugom. Nikom. Dakle, gledali su da budu prvi i uvijek prvi. Zatim, pravdanje kako ne postoji strategija, kako ne postoji nikakav plan u radu za Allahov vjeru. I često se učeni optužuju za svetovi i čeka se, dakle, od njih da oni dođu sa nekakvim planovima, ciljevima, što nekakvijama. Nikada takvi nisu razmišljali da sami oni sebi postave plan, da sami oni sebi postave cilj u komšiluku, u zgradi gdje već žive, da oni nešto rade za Allahu vjeru. Već dakle, oni su učili i zbog toga moraju da nam budu 24 sahata na raspolaganju. Zbog toga su se i školovali. A da je u pitanju gradnja kuće na Dunjaluku, ne bi čekao učenog da muče ide projekta i planove pripremati. Već bi dakle za kratko vrijeme zasigurno sebi ubezbijedio projekat. Zatim, okupirano s drugima, zasigurno je... Pojava koja mnoge je slabi u pridržavanju za Allahu vjeru, u praktikovanju mnogih segmenata vjere i za postavljanju rada za Allahovu subhanahu wa ta'la vjeru. Pa možete čuti takve kako nalaze maha svima. Ovaj ne zna ovo, ovaj ne zna, ovaj ne zna držati predavanje, ovaj ne zna sastaviti dvije rečence, ovaj ne zna voditi posao, zbog njega propade džemat, zbog njega propade projekat i sl. Istina je da takvi ne znaju živjeti životom vjernika. Ne smije se desiti vijedniku da traži mahane drugom. Naši prethodnici nam govore da oni koji traže mahane drugima su licemiri, dvoličnjaci. Kako kaže Abdullah ibn Mubarak, vijednik je onaj koji traži opravdanje svome bratu. Što god da se desi, nemoguće je da brat posliman vijednik to uradi, pa mu traži opravdanja. Točim, licemir je onaj koji traži mahane, manjkavosti pa su naši prethodnici preporučili da se traži 70 opravdanja, pa kažu čak ako ispuca svih ti 70 i ne pronađe, kaže sigurno ima, ali ja ne mogu da pronađem to opravdanje za njega, ne znam, ali sigurno ima, jer nedoliko je njemu da to učini, nemoguće je da je to učinio. Ja. Doćim dakle, licemir traži mahane manjkavosti. Čini mi se da, da sam spominjal riječi mama malika, ali te riječi zavređuju da se uvijek na svakom skupu spominu kaže ima Malik Rahimahullahu Taala zapamtio sam ljude u Medini koji nisu bili poznati po svojim mahana. Nije se upiralo prstom o njih, takvi su i takvi su. Nisu bili poznati po svojim mahanama, manjkavostima, nije se znalo za njih, pa imaju pri sebi mahana. Međutim pozabavili su se mahanama drugih. Pričali o tuđim mahanama, s jezika na jezik, s jezika na jezik, pa su oni postali onda poznati po mahanama. I zapamtio sam ljude u Medini koji su bili poznati po svojim mahanama. Upjelalo se prstom u njih, takvi su i takvi, govorilo se, ali su se pozabavili svojim mahanama. Nisu pričali o tuđim mahanama. Nisu govorili o drugima, pa su prestali biti poznati po svojim mahanama. Zapamtio sam ljude koji su bili poznati po svojim mahanama, pa su se pozabavili svojim mahanama, a ne tuđim, pa su postali, postali su, prestali su biti poznati. Točim oni koji nisu bili poznati po mahanama, zabavili su mahanama drugih, pozabavili se mahanama drugih, pa su oni postali poznati po tim mahanama. Ha Salam Basri, Rahimahullahu Teala, jedne prilike kada je prolazio krod meščit, vidio je ljude kako pričaju o drugima, traže mahane drugima, pa kaže, izgleda da je ovima ibadet postao tježak, pa vide da je lakše povrti o drugima. A mjesto da klanjaju, da učekuju, a da zikre, oni dakle pričaju, pričaju drugima. Ja. El-Valid Ibn Zib, Rahim Ahud, rekao je doista vijenik, malo govori, a mnogo radi, doćim licem licemjer mnogo govori, a malo radi. Zatim ugledanje na druge. Mnogi koji se ostavljaju određeni segmenata vjere, a po naročito rada za Allahu vjeru, ugledaju se na druge. Možda one koji su i bili bolji u vjeri od njih. Pa oni zbog ovog ili onog razloga posustali pa kažu kad može on štameni meni smeta. Šta meni, šta meni fali. Zaboravlja sve jedan od nas da će sam biti spušten u kaboru, da će sam odgovarati na svak u kaboru, da će sam biti izveden iz kabora i doveden pred svoga gospodara a Azeođen i pred njim odgovarati. Neće biti čak ni tumača, ni prevodioca. Svako od nas bona osob susreće se sa našim gospodarom Allahom subhanahu wa ta'la. Ta Zato nemoj se ugledati ni na koga. Ako želiš da se ugledaš na nekoga, onda se ugledaj na oni koji su umrli. Koji su bili dobri, Allaho i rogovi, a umrli su. Za njih je sigurno da se neće promijeniti. Doćimo vi na dunjaluku, jel, mijenjaju se. A pa ako želiš da se ugledaš, ugledaj se dakle na nekoga. Bolje. Ako već želiš da se ugledaš na nekoga na Dunjalku, dakle, onda gledaj dakle da se družiš sa vjernicima, čije društvo ti povećava povećava iman. Prenosi se od Ibrahima al Harbija da je rekao, družio sam se sa imanom Ahmedom 20 godina. Bio sam s njim neprestano. Stalno sam bio uz njega. I danju, i noću, i ljeti, i zimi, nikada ga nisam sreo u novom danu, a da nije imao više i bazita nego u prethodnom danu. Nikada ga nisam sreo novog dana i boravio s njim da nisam primijetio da čini više ih nego li je činio u prethodnom danu. Zatim, velika osjetljivost na prigovor, na ukor. Je li ga posavjetuješ ili ga ukoriš, jeli on se ostavlja svega. Ostavlja se i pojedini segmenta ter vjere, vi takvi, ne trebam ja vaše društvo i slično ne trebam ja više raditi, Kad ste takvi, ne znate nikoga pohvaliti, ne znate ovo, ne znate ono, ja ne ulazim, dakle, taj što kori, kako ga kori. Je li odabrao način kako trebaju slično, ali ni njegovo pravdanje, ama baš nikako nije u redu. Gdje je taka koji i u praktikovanju vjeri i u radu za Allahov vjeru treba se uvijek ugledati na naše prethodnike? Gdje je takav sprem riječio Omera radijallahu talam, kojeg, evo, malo prije čuli smo nešto iz njegovog života kakav je bio, koji kaže, Allah se smilovao onome koji nam ukaže na naše mahane. Dakle, se Allah smiluje onome koji nam ukaže na naše mahane, koji nam ukaže na naše manjkavosti, koji nas popravi. Pa također, Omer ibn Abdelaziz rekao je svome slugim mozahimu prelijepe riječi. Čovjek stvarno zastane, zastane mu razum kad čita ovakve primjere. Kaže... Vladari na Dunjavuku određuju, postavljaju svoje špijune međunarodom da slušaju šta se priča o njima, pa da znaju kako se prema njima obhoditi. Na Dunjavuku vladari postavljaju svoje špijune međunarodom da prate šta se priča o njima. Kaže, a ja tebe postavljam za svoga špijuna, da špioniraš mene, šta govorim, šta radim. Pa ukoliko primjetiš da sam nešto rekao nedolično, da sam postupio nedolično po savjetu ima. Zato je za dvije godine Allah ovom dozvolom napravio preukretu islamskoj državi. Nije se imala kome dati sadaka, nije se imao kome dati sekad. Bila ljubu sad, Rahimunullah, u tjela rekao je svome prijatelju, do je došla vijez da je vijednik ogledalo svome bratu, pa vidiš li nešto pri meni? Vidiš li nešto pri meni od mahanja? Mejmon Ibn Mihran, Rahimahullahu tjela rekao teške riječi. Kaže, recite mi u lice ono što prezirim. Recite mi u lice ono što prezirim. Doista čovjek neće biti iskreni savjetnik. Neće iskreno posavjetovati svoga brata sve dok mu ne kaže u lice ono što on prezirim. Nećeš mi biti brat, iskreni brat sve dok mi ne kažeš u lice ono što je pri mene. Ti to znaš. Nećeš mi biti iskreni brat ako kad god me sretnješ, tapšaš me po ramene. Samo tako nastaje. Spreman sam ja s tobom stat pred Allaha i slično kako su znali dovoljati ili tako, a nikakvi. Dakle, bolji ti je brat kako je rekao Bilal Ibn Sad, Rahimahullahu onaj koji kad god te sretne ukaži na tvoje propušte, tvoje mahane, svakako na lijep način. Od onoga koji kad god te sretne dadne tišaku dinara i dirhjena. Onaj koji te popravio po pitanju ahireta, taj ti je zasigurno bolji bolji brat. Zatim pojedini posustaju u radu za Allaha vjeru i praktikovanje za Allaha vjeru zato što nisu pohvaljeni zato što njihov rad nije primijećen je nije spomenut i slično kažu niko ovdje ne vidi šta se radi niko ovdje ne vrednuje radnike niko ovdje ne primjećuje je i slično kao da takvi rade za Allaha već radi za ljude kao da takvi od ljudi očekuju nagradu a ne od Allaha subhanahu wa ta'ala gdje su ovakvi spram riječi iskrenih Allaha i subhanahu wa taala robova kako spomni Allah subhanahu wa taala u svojoj knjizi da su govorili innana nut'imukum liwajhi llah la nurid minkum jazaa'an wala shukura da istami vas hranimo samo radi Allaha za dovoljstvo. od vas ne tražimo nikakvu nagradu niti bilo kakvu bilo kakvu hvalu i tako očetar često sam ode spominjao riječi Omara ibn Abdelaziz rahimehu llah prethodnog da kada su vidjeli muslimani koliki je dao doprinos islamu i njima, muslimanima. Rekli su, ako dođeš u Medinu, pa presjeliš u Medini, Allah dadne ti smrt u Medini, mi ćemo te ukopati pored Allahovog poslanika, alaihi salavca, Ebu Bekra i Omera, da ležiš pored najboljih ljudi. Pa je rekao u jednom rivajtu, da sretnem Allahovog subhanahu wa ta'la sa svakim grijehom, mimo širka, draži mi je nego da sebe smatram dostanjem toga. Da ležim pored njih, da se umislim ili ja rekao u drugom rivajtu, kako se spominje, draže mi je da me Allah subhanovat Allah kazni svakom kaznom, mimo džahnemske vatre, nego da se samo u mome srcu pojavi želja za ti. Pojavi želja da sam ja dostan toga. Da ležim pored Allahov i posamikali i srcami najboljih ljudi. Zatim zasigurno ono što utiče na posustajanju, udustajanju, praktikovanju određenih sedmana taj za Allahov vjera i rada, narošto za Allahov vjeru jeste učestal u mijenjanju planova. Vazda. Svaki dan, novi plan. Svaki dan, novi plan. Svaki dan vidi neko dijelo bolji, a da prethodno dijelo nije priveo kraju. Svaki dan nešto novo vidi bolji Ovo je potrebno. Ovo je bolje kada ispuca sve te programe, sve te projekte, sve te planove, sva dijela, nijedno nije priveo kraju, nije se ni od čega okoristio, ništa nije priveo kraju od tih ili svojih poslova, onda dakle izgubi nadu, snađi ga malaksalu, skonulost i ostavi dakle sve ostavi sve. A da se prihvati od dijela kojeg je mogao da iznese do kraja, da ga privede jeli, kraju kako treba, zasigurno je za njega to bilo bolje. Zbog toga je Allah oposlanika Alihi Salakza mi je rekao, držite se onih dijela, prihvatite se za ona dijela koja možete činiti, a makar, dakle, ona bila, makar ona bila imala. Allah subhanahu wa ta'la, neće se ukrenuti od vas sve dok se bila ukrenuti od dijela. Ibn Qajm Rahim, Allah, htjala ovdje spominje dakle, tu bitnu činjenicu, pa kaže potrebno je obratiti pažnju na sljedeće. Ponekada jedno dijelo biva najbolje za određenu osobu. Nije najbolje to dijelo za sve. Već za pojedinca je ono najbolje dijelo. Za njega je najbolje da čini to i to dijelo. Ali ne za sve. Pa kaže... Onaj koji je imućan, koji ima mnogo imetka, njegovo udjeljivanje bolje od njegovog noćnog namaza, dakle noću i posta danja. Onaj koji je hrabar, koga se boje njegovi neprijatelj, njegova prisutnost u borbi, stojanje licem u lice s neprijateljem, bolje je od dobrovoljnog hadža, dobrovoljnog posta, zadatke i sl. Onaj učenjak koji poznaje propise dozvoljenog i zabranjenog halala i harama, puteve dobra i zla, njegovo miješanje s ljudima, siljem njihova podučavanja. Da se miješa s ljudima kako bi ih podučio bolje od njegovog izoliranja, od njegovog izdvajanja, s ciljem da se posvijeti i bagetu i sl. I takvi su bili naši prethodnici. Kaže Bekrib ibn Abillah muzeni, rahimahullahu tjela, koga radoje da vidi najučeniju osobu, u našem vremenu neka gleda Hasana. Zatim kaže, koga radoje da gleda u najpobožniju osobu našeg vremena, neka gleda u Ibnu Sirina. Dakle, nisu svi bili isti. Nisu svi bili isti jel neko je bio u nečemu, neko je bio u nečemu također kaže koga rado je da gleda u najbogubojazniju osobu naših vremena neka gleda u sabita ili vuranija koga rado je da gleda u osobu najboljeg pamćenja koji je dostavljao hadise upravo onako kako je, jel i čuo neka gleda u katadu i slično zasigurno mijenjanje džemata mijenjanje udruženja mijenjanje osoba pred kojima se stiče znanje utiče dakle i na pridržavanje za vjeru tog jel i dotičnog ona i koji gode mijenjao džamate, mijenjao udruženja, mijenjao one pred kojima bili sjedi i sluša, učio Allahovu vjeru sad malo kod ovog, sad malo kod ovog da čujem šta ovaj kaže za vjeru ovdje, na ovu strancu za vjeru malo ovdje na onoj strancu nikada ni jedno pitanje iz Allahove vjere ne ćaoš kako treba. Zato su naši prethodnici i savjetovali da se sjedi duže vrijeme na pred jednom osobom da se pred njom uči da se steknu osnove zatim posle da se kod drugih ide i proširuje i nadograđuje jele iz svakako je treba se ostaviti diskusija rasprava kako je rekao Omer ibn Abtalazi rahimahullahu taala onaj koji svoju vjeru izloži raspravama taj će mnogo imjenjati pravce u vjeri nakon čega će se umoliti i na kraju u potpunosti ostaviti dobro dobro djelom u podpunosti ostaviti elice biti sumnjičav pa će sumnjati u svakoga onoga koji se nalazi je oko, oko njega zato dakle nauči određeno pitanje s dokazima iz Kitaaba i Sunneta smiri se na tome i sljedeće pitanje uči i sledeće pitanje uči a nemoj da čujem šta kaže ova što šta čujem šta kaže ova i slučajna zatim strah od ljudi pa umjesto da je svijest na Allahovog nadzora da strahuje od Allaha subhanahu wa taala se nada Allahu da učeko od Allaha taj strahuje od ljudi očekuje od ljudi, nada se, je li, ljudima, bitno je za njega šta će ljudi reći, šta će šef reći i slično, a dakle, Allahovom nadzoru ne posvećuje, ne posvećuje mnogo, mnogo pažnje. Kaže Ibnu Kajim Rahimahullahu ta'ala prelijepi riječi, onda kada rob shvati da je njegov život i životi svih stvorenja u Allahove vlasti, da je njegov život i životi svih ostalih Allahovih stvorenja u Allahove vlasti, da ih Allah Upravlja kako on hoće, tada se neće bojati njih, niti će se nadati njima, neće očekivati od njih. Neće ih smatrati nekakvim vladarima, upraviteljima, već će ih smatrati robovima kao što je on. Potčinjenima kao što je on. Onima koji trebaju obožavati Allah subhanahu ta'la kao što i on treba obožavati. Onaj koji spozna ovo njegova potreba, bit samo njegov gospodar. Neće, dakle, niti očekivati, niti strahovati od nekoga, od nekoga druga. Slaba veza sa Allah subhanahu ta'la, zasigurno. Slabla veza koji oslabi svoju vezu sa Allahom subhanahu wa ta'ala, taj popuštaj u Allahovi vjeri, taj popuštaj zasigurno i u radu za Allahom, jer i ovo su naši prethodnici dobro znaveni, ovo su naši predhodnici dobro znaveni, pa su žurili Allahom, Allah subhanahu wa ta'ala, jeli sačinjenim dobrih dijela. Našto, dakle, u noćnim, noćnim satima, kada ih niko ne vidi, kada Allah subhanahu wa ta'ala, posebno ta ta dijela vredno je. I složit ćemo se da nije lahko prići na ulici čovjeku i reći uputiti savjet, ga, mu na propust. Ako nemaš unutarnje gibarito, ako nemaš skrivernu gibarito, ako nemaš noćnog namaza, ako nemaš učenja Kur'ana i sl. Pa se prenose, također primjer nemamo kada ispominjemo od naših prethodnika koliko su ustrajavali u u ibadetima. Nepoznavanje prioriteta u ibadetima i neravnomjernost u svima njima. Jel, kao što je rekao loho poslanika Ali Hesal sam jednom od svojih shlaba, doista tvoja duša kod tebe ima svoje pravo, tvoja supruga ima ko tebe svoje pravo, tvoj gost kod tebe ima svoje pravo, pa daj svakome njegove pravo. Mnogi od muslimana izgaraju, uzmu se jednog djela, izgaraju u njemu u potpunosti, zatim na kraju svate da ne čini dobročinstvo svojim roditeljima, prema svojoj d Žena ne vodi računa odgoju svoje djece, pa onda kaže, vidite šta je uradila od mene vjera. Pa dakle onda ostavlja se rada za Allahov vjeru, pa pokušava da bude dobro činitelj prema svojim roditeljima djeci i Da je od početka poredao i da je ispoznao prava svih kod njega i poredak dakle, ta prava i dao on njegovo pravo, ne bi se dakle desilo posustajanje odustajanje od mogled. Za tim rad na projektu koji nije dorastao, nije zreo za njega, nema znanja niti sposobnosti, niti iskustva, pa upusti se dakle u taj projekat i na kraju taj projekat ne re rezultira dobrom i tako je kod njega sjali je malaksalost ostavlja se je li takvog djela i svih drugih djela. toga je ali, ja radi Allahu ta'ala rekao jedan čovjeka ogleda se onome što najbolje poznaje. Čovjek je vrijedan jeli, onoliko koliko najbolje poznaje određeno dijelo. Pa neka se i zabavi, zabavi jeli, tim, tim dijelom. Pa nalazimo jeli, da je Khalid radijelullahu talam bio sejfullah, Allahu je suka na sablja, da je Muaz ibn Djebel bio poznavalac, najbolji poznavalac halala i harama, da je Ubej bio najbolji kalija, da je ibn Abbas bio najbolji komentator Allahe knjige, da je ibn Mesud najbolje poznavao povode, Kur'anski hajtaj, Kur'anski sura, da je Abu Dzer bio najbolji daja, čak cijelo njegovo pleme Bifar primilo je Islam njegovim sebebom. Ali mu je rekao Allah, poslanika Ali Islaca, za vlasti. Ovo Abu Dzer za vlasti. Ne može pojedinac, ne može osoba da bude sve. I, dakle, ima neko ko je u ovome najučeni, ima neko ko je u ovome najsposobniji, je li i slično. Zato ne treba se prihvatati onog rad za što nismo do nasli. Postavljanje nemogućih uvjeta u radu za Allahu vjeru, pojedinci kažu dobro, radićemo, nije problem, ali po tim, po tim, po tim, po tim uslovima kada vidiš nemoguće da dakle, god te uvjete, ako nema tih uvjeta on ne ni raditi. Pozurivanje rezultata uz istovremeno zaboravljanje da su rezultati kod Allaha subhanahu wa ta'la od nas se traži da radimo a ne da dakle da dođemo sa rezultatima rezultati dolaze kod i od Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'la nama i dakle da radimo ono što nam je naređeno zašto ćemo biti pitani a ne dakle ono jeli šta je rezultiralo tim našim tim našim dijelima stoga Ibnu Masud radi Allaha rekao kada Allah subhanahu wa ta'la želi dobro nekom od svojih robova on ga učvrsti u učini da traži ono što se njega tiče Ono što ga se tiče, on traga za tim i nas se tiče da mi radimo za Allahu vjeru. Šta će iz takvog rada proizići, takve rezultate, hoće hoćel se neko odazvati, neće se odazvati, svakako kodemo radili kako treba, nemamo. Kad da spominjemo o tome, govorimo, jeli, da posvijegnemo kako treba i podučavamo ispravnim metodama ljude i dostavljamo Allahu vjeru na ispravan način. Hoće se neko odazvati ili ne, to nije u našim rukama i tu za to nećemo biti pitani. Ali, dakle, jesmo li radili, a bili smo u mogućnosti ili nismo radili, zato ćemo za sigurno biti pitanje. Izoliranost od drugih koji rade za Allahom, jer čovjek se izolira od drugih i onda šetan se prihvati njega, strasti ga okupiraju, prohtjevi duža koja postiče na zlo. Kada ga svi okupiraju, izdana u dan sve je slabiji, slabiji, slabiji. Zbog toga je Allah, poslanik Alihi sa ljucami, rekao, doista vuk jede usamljenu ovcu onaj koji se usami, koji se odvoji, jeli ne bude se družio sa također ljudima koji rade za Allah u vjeru, očekivati je, očekivati je da posustane u vjeri i ostavi se rada za Allah u vjeru. Stoga naši prethodnici nikada se nisu odvajali od svoje braće. Naprotiv, dobro društvo, dobru braću, nalazimo u njihovim govorima da su počest to poistovićivali sa namazom. Koliko je vrijedno obavljati namaz u džematu, toliko je isto vrijedno imati dobro društvo. Koliko te namaz drži u Allahove vjeri, isto tako dobro društvo s kojim se družiš, može ti uz Allahovu dozvolu pomoći da obstaniš u Allahove vjeri. Pa su rekli, Muhammed ibn Vlasi je rekao, ništa slađe na ko nema od namaza u džematu i susreta s braćom. Ništa draže na Dunjalku, nema od namaza u džematu i susreta s braćom. Hasan al-Basri je rekao, u životu nije ostalo vrijedno osim još troje. Nema vrijednosti osim u ovome trome, pa je rekao, brat od čijeg ćeš se prisustvao koristiti, pa ukoliko skreneš s pravog puta, on će te popraviti. Zadovoljstvo s nafakom, obskrbom, u sve čega ne bivaš nikome na teretu. Zadovoljan si onim čime te Allah i namaz u u kojem s tebe spada pogreška, a obavezuje ti se nagrada. Jeli? Kada klanjamo džematu za imanom, što god mi učinimo, tako dakle, od onih grešaka o kojima je bilo ovdje riječi, imam snosi, snosi. Eto koliko je vrijedan džemat i koliko treba, dakle, i to je također, taj slučaj nas postiče da živimo džematski. Ako pa da se tako dakle napravi graška u jomatu nije tako dakle toliko krupna kao što pojedinač je ali napravi, napravi grešku i kao što nam je poznato i to bi trebalo nam biti poznato i toga se držati da nema ništa privatno. Nema ništa privatno. Sve da dakle ako mora da se radi i gledam njemački i mnoga druga pravda nego elim imam kada spomenu ostalo još još mnogo toga. Allah subhanahu taala molim za duše od međonih koji će iskreno i ponizno i skrušeno obraćati se svome gospodaru da nas učvrsti u njegovoj vjeri. To i ne možemo mi opstati u Allahu Subhanu ve vjeri bez njegove podrške, bez njegove pomoći pa da molimo često jer je Allahu poslanik kada je samo sam onaj koji je bio najustrajniji, on dobio i tražio od svoga gospodara da ga učvrsti u njegovoj vjeri, kada je često udovi učio Allahumma qallibal kulub thabbit qalbi ala dini. Oti to jo Ljudska srca učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. Pa nastojimo da budemo takvi, da dovimo svome gospodaru da nas učvrsti u njegovoj vjeri i radu za njegovu vjeru. Ne zaboravimo da su to i tekako bitni u slovi uvjeti našeg sutrašnjeg spasa na ahiretu. Allaho molim da obrosti meni vama, mojim vašim proditeljima. Hvala, hvala,